Spre Tine, Doamne, am nădăjduit să nu fiu rușinat în veac. Într-o dreptatea Ta izbăvește-mă și mă scoate, păleacă urechea, urechea Ta către mine și mă mântuiește. Fii mie Dumnezeu apărător și loc întărit ca să mă mântuiești, Cântărirea și scăparea mea ești Tu. Dumnezeul meu, izbăvește-mă de mâna păcătosului,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 Cât de bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei drepți la inimă! Iar mie puține a fost de nu mi-au alunecat picioarele, puține a fost de nu s-au poticni pașii mei. Că am pismuit pe cei fără de lege când vedeam pacea păcătoșilor, că n-au necazuri până la moartea lor, și tare sunt când lovesc ei. De ostenele omenești n-au parte, și cu oamenii nu sunt biciuiți.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 Cum? Știe aceasta Dumnezeu? Are cunoștință cel prea înalt? Iată, aceștia sunt păcătoși și sunt în îndestulați, veșnic sunt bogați." Iar eu am zis, deci în deșert am fost drept la inimă și mi-am spălat într-o cele nevinovate mâinile mele, că am fost lovit toată ziua și mostrat în fiecare dimineață. Dacă aș fi grăit așa, Iată aș fi călcat legământul neamului fiilor tăi și mă înfrământam să, să pricep aceasta, dar anevoios lucru este înaintea mea, până ce am intrat în locașul cel sfânt al lui Dumnezeu și am înțeles sfârșitul celor răi, într-adevăr, pe drumuri viclenii ai pus pe ei și ai dobărât când se înălțau, cât de iute i-a pustiit pe ei, s-au stins, au pierit din pricina nelegirilor. Ca visul celui ce se deșteaptă, Doamne, încetată ta, chipul lor de nimic l-ai făcut. De aceea s-a bucurat inima mea și rărunchii mei s-au potolit, că eram fără de minte și nu știam. Ca un dobitoc eram înaintea ta, dar eu sunt pururea cu tine. A apucat-o mai de mâna mea cea dreaptă, cu sfatul tău mai popățuit și cu slavă mai primit, că pe cine am eu un afară de tine și afară de tine ce am dorit pe pământ. Stinsu sa inima mea și trupul meu, Dumnezeul inimii mele și partea mea, Dumnezeule, în veac. Că iată, cei ce se depărtează de tine vor pieri, nimicit ai pe tot cel ce se apădă de tine. Iar mie a lipit de Dumnezeu bine este, a pune în Domnul nădejdea mea ca să vestesc toate laudele tale în porțile si Sionului. Pentru ce mai lepădată Dumnezeule până în sfârșit?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 Sfărămat au intrarea cea de deasupra, ca în codru cu topoare le-au tăiat ușile locașului tău, cu topoare și ciocane le-au sfărămat. ars sau cu focul locașul cel sfânt al tău, până la pământ spurcat au locul numelui tău. zi au în inima lor împărână cu neamul lor, veniți să ardem toate locurile de prăznuire ale Lui Dumnezeu de pe pământ.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 Tu ai despărțit cu puterea ta mare, tu ai zdrobi capetele balaurilor din apă, tu ai sfărâmat capul balaurului, datul ai pe el mâncare popoarelor pustiului, tu ai deschis zvoare și pâraie, tu ai secat râurile itanului, Ata este ziua și a ta este noaptea, tu ai întocmit lumina și soarele, tu ai făcut toate marginile pământului, vara și primăvara, tu le-ai zidit. Adu-ți aminte de aceasta.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 adu aminte de o cara de fiecare zi cu care te necenstește cel fără de minte. Nu uita strigătul vreșmașilor tăi. Răzvrătirea celor ce te urăsc pe tine se urcă pururea spre tine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului, Duh și Acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Aleluia, aliduia, aliduia, slavă ție Dumnezeule! Aleluia, aliduia, aliduia, slavă Dumnezeule! Aliduia, aliduia, aliduia, slavă-ți-i Dumnezeule, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și Ia, acum și pururea și în veci vecilor. Amin. lăudate vom pe tine, Dumnezeule, lăudate vom și vom chema numele Tău. Voi spune toate minunile Tale. Când va fi vremea, zice Domnul, cu dreptate vă judeca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 pe unul îl smerește și pe altul îl înalță. Paharul este în mâna Domnului, plin cu curat, vin curat, bine mirositor și îl trece de la unul la altul, dar drojdia lui nu s-a vărsat. Din ea vorbea toți păcătoșii pământului. Iar eu mă voi bucura în veac cânta voi Dumnezeului lui Iacob și toate frunțele păcătușilor voi zdrobi și se va înalța fruntea dreptului. Cunoscut este în Iudeea Dumnezeu, în Israel mare este numele Lui, că s-a făcut în Ierusalim locul Lui și locașul Lui în Sion. Acolo a zdrobităria arcurilor, arma și sabia și războiul. Tu luminezi minunat din munții cei veșnici, tulburatul sau tot cei nepricepuți la inimă dormitau au somnul lor și toți cei războinici nu și-au mai găsit inimile. Decertarea ta Dumnezeule a lui Iacob au încremenit călăreții pe cai.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 au luat-o înainte treși, tulburat-o m-am și n-am grăit. Gândit-am la zilele cele de demult și de ani cei veșnici, mi-am adus aminte și gugetam. Noaptea în inima mea mă gândeam și se frământa Duhul meu zicând, Oare în veci mă va lepăda Domnul și nu va mai bine voi în mine? Oare până în sfârșit mă va lipsi de mila Lui din neam în neam? Oare va uita să se milostivească Dumnezeu?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 Cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Tu ești Dumnezeu care faci minuni. Cunoscut ai făcut între popoare puterea ta. Izbăvit ai cu brațul tău poporul tău pe fiii lui Iacob și ai lui Iosif. Văzut-te-au apele, Dumnezeule, văzut-te-au apele și s-au spăimântat și s-au tulburat adâncurile. Glas au dat în norii că săgețele tale trec. Glasul tunedului tău vârtej luminat au fulgerile tale lumea. Clătinatul s-a și s-a cutremurat pământul. În mare este calea ta și cărările tale n multe și urmele tale nu se vor cunoaște. Povățuit ai ca pe niște oi pe poporul tău, cu mâna lui Moise și a lui Aaron. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecelor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule!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 De înfricușătoarea zi a venirii Tale și de dreapta judecată temându-mă, Doamne, mă spăimântez și tremur ca unul ce am mulțime de păcate, ci ca un Dumnezeu milostiv, mai înainte de sfârșit întoarce-mă și mă mântuiește mântuitorul meu mult îndurate. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Când se vor pune scaunele la judecată, Doamne, și oamenii vor sta înaintea divanului Tău, atunci nu va fi mai decenste împăratul decât ostașul, nici stăpânul nu va fi mai presus de robul său, că fiecare din faptele lor sau se va slăvi sau se va rușina. Și acum și pururea și în vece vecelor. Amin. Preacurată Fecioară, Maica lui Hristos, numai tu singură te-ai de mari daruri, căci ai născut cu trupe pe unul dintre ime, pe Hristos, dătătorul de viață, pentru mântuirea sufletelor noastre. Дэвним мирю вещей, дэвним мирю вещей, Doamne miuiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Dumnezeul nostru, cel bogat într-o și necuprins într o durare, care singur ești din fire fără de păcat și fără de păcat te-ai făcut om pentru noi, ascultă în ceasul de acum această rugăciune umilită a mea. Sărăct și lipsit sunt de fapte bune, și inima mea mi s-a tulburat în într-o mine, iar Tu, Doamne, prea înalte împărate al cerului și al pământului, știi că toate tinerețele mele le-am cheltuit în păcate și umblând după poftele trupului meu, m-am făcut bucurie demonilor și am urmat în totul diavolului, tăvălindu-mă totdeauna noroiul poftelor. Știi că, întunecându-mi se gândul din copilărie și până acum, Niciodată nu am văit să fac voia ta cea sfântă, ci robit fiind cu totul de poftele ce mă cuprind, m-am făcut de râs și bat jocură demonilor, nesocotind nici de cum cu mintea mea că e nesuferită orgia mâniei tale asupra păcătoșilor. Acum, gătită fiind ghena focului și din această pricină căzând în deznădăjduire, încă n-am venit la simțul pocăinței, ci sunt puțin și gol de dragostea ta. Că ce fel de păcat n-am făcut eu, ce lucru drăcesc n-am lucrat, ce faptă grozavă și înverșunată nu am săvârșit cu sârguință și peste măsură? Mintea mi-a întinat cu totul prin cugete trupești, trupul mi l-am sprucat prin împreunări de tot felul, duhul cu totul mi l-am pângărit cu la păcat, toate membrele ticălosului meu trup le-am pus să lucreze și să slujească păcatului. Cine, dar nu mă va plânge pe mine ticălosul? Cine nu mă va jeli pe mine o sânditul, pentru că singur eu, stăpâne, am întărătat mânia ta, eu singur am făcut răutate înaintea ta, întrecând pe toți păcătoșii ce au fost în decursul viacurilor, păcătuind fără asemănare și de neiertat. Dar, de vreme ce ești milostiv și mult îndurat, Iubitorul de oameni și aștepți întoarcerea păcătoșilor, iată și eu mă arunc înaintea înfricoșătorului și groaznicului tău divan și ca și când m-aș atinge de preacuratele tale pecioare strig din adâncul sufletului către tine. Milostivește-te, Doamne, iartă-mă, împărate, ajută-ne putinței mele, fă pogoromânt față de nedumerirea mea, Ia aminte la rugăciunea mea și lacrimile mele nu le trece cu vederea. Primește-mă pe mine cel ce mă pocăiesc și rătăcit fiind de întoarcemă. mă mă când mă întorc și mă iartă căci ție mă rog, pentru că nu ai pus pocăința pentru cei drepți, nici iertarea pentru cei ce nu au greșit, ci ai pus pocăința asupra mea, păcătosul, pentru cele ce am lucrat spre întârtarea mâniei tale. Gol și descoperit stau înaintea Ta cunoscătorule de inimii Doamne, mărturisindu-mi păcatele mele, pentru că nu pot să caut și să privesc înălțimea cerului, fiind copleșit de povara păcatelor mele. Ce luminează-mi ochii inimii mele și dă-mi umilință spre pocăință și zdrobire de inimă spre îndreptare, ca astfel, cu bună nădejde și cu adevărată și de plină adeverire, să pășesc spre lumea cea de acolo, Lăudând și binecuvântând de totdeauna preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vece vecilor. Amin.